Одне таке, інше таке, інша різниця така. Психоневро Називання чи не єдина істинно-людська прерогатива? Саме людині довірив Бог назвати всю сотворену живність, усіх тварин і всіх птахів небесних і всіляку іншу морську сволоту. Дивися книгу «Буття» 1.2, а також по-дерев'янський 1 1.1». Хоч як не дивно, це справді єдина справа, повністю віддана Господу на людську волю. Усе решта – складна система обов'язків і табу, що з ними й до сьогодні ми не вміємо дати собі раду. Як зрештою, не завжди даємо раду із довіреним нам називанням. До того ж, навряд чи добре усвідомлюємо всю важливість цього повноваження і всю пов'язану з ним щедрість творця. Адже здатність і право називати не лише в ексклюзиві Господнього Всевладдя, але й у природі його сутності. Згадаємо, спочатку було слово. Про пандиктат цього з великої літери слова час від часу із гідною регулярністю згадують філософи. От і в наш час вони з виглядом першовідкривачів про трансцендентальну первинність письма щодо мови. Подібні псевдовідкриття завжди уможливлюються в моменти, коли загальноприйняті поняття, назви і дефініції старіють, зношуються, обростають додатковими значеннями, каламутнюють від неправильного вжитку і набирають невизначеності аж до повної втрати сенсу. І тоді вертки з пудеї оновлюють лексикон – і проголошують початок нової філософії. Хоч ніби як може бути новим щось таке, чого насправді взагалі не існує. Невідомо, чи мають речі і сутності якісь свої, властиві, так би мовити, справжні, раз і назавжди усталені назви, чи навпаки, імена й означення переформатовуються з плином часу так само тихо і непомітно, як витікає із нас смертних життя. Незаперечно одне. Дуже часто, найчастіше, по суті завжди, ми дуже приблизні і неточні в називанні. І ця неточність дорого коштує. Через неї ми завжди буржники трансценденту. Можливо, увесь так званий містичний шар буття усі ці карми, чакри, фантуми, енергії, астрали – Екзоти, езотерія, ритуали, ініціації, прокляття, вроки, вуду, інкуби, сукуби, замовляння, неприкаяні душі тощо, все це лише тіні недоречних назв мста невпізнаних фрагментів дійсності, капризування номінацій, блуд, що перетворюється на блад. А тепер прошу вибачити мені розлога і вступ та нуднуватий відступ, і перейдімо до поступу несуті. Як і будь-яку річ, адекватне називання можна перетворити на виграшний прийом – стилістичний трюк, який забезпечить успіх там, де його і не очікувалося. Так, наприклад, спрацьовує зміщення лексики в рекламі. Бікборд, присвячений новій марці сигарет, скажімо, рясніє термінами з газу газообміну, мультифільтр, зображений у розрізі, скидається на вентиляційну систему коксу а сама сигарета – Термін функціонування, якої вкладається в 15 затяжок, нагадує останні досягнення хай-тех. Натомість реклама в жіночому журналі нової моделі ноутбука зосереджується не на процесорі чи ОЗУ, а наголошує на золотистому кольорі корпусу, що геніально посуватиме до вечірньої сукні від Діор. Вузькоспеціалізована лексика надає слоганам несподіваної глибини та метафоричності, і дозволяє правити за копійчану пластикову пімпочку, назвавши її революційним компенсатором, скажімо, кілька десят баксів. Аберація значень проникає в усі сфери. Так, один із найцікавіших філософських трактатів сучасності має титул «Вступ до геометрії», а за логотипом словнозвісної рок-групи РЕМ ховається медичне поняття «Rapid Eye Movement» – миттєві порухи очного яблука. Використання саме медичної термінології в сферах далеких від медицини перетворилося на загальнодживану практику, появою фруйдизму та похідних від нього колоквіальних дисциплін. Там, де раніше говорилося про честь, наполегливість, пунктуальність, заговорили про неврози, маніпулювання і параною. На зміну словам «сором'язливість», «героїзм», завзятість прийшли поняття на кшталт комплекси, підсвідоме чи анальний вау-фактор. Під материнською опікою вбачаємо феномен бігма, під батьківською любов'ю – синдром Гумберт-Гумберт. Колишню соціокультурну парадигму називаємо психічним тлом. Літературу вивчаємо крізь фільтри шизоаналізу. Мистецтво продають гомеопати, геополітикою опікуються ветеринари. Ет, як то кажуть, тера. Що ж, треба визнати, психіатричні діагнози перфектно надаються до класифікації людей. Тим більше, що за старим докторським віцом цілком здорових немає взагалі, а поділ людства всього на дві категорії – невротиків і психопатів – не лише простий, але й гранично наочний. Кожна класифікація хибує. Невідомо за якими ознаками називав тварин Адам, але його безтіарій безсистемний. Систематизація Лінея, на позір логічна, призвела до появи блюзнірської теорії Дарвіна. Досконала таксономія древньокитайських зоологів династії Кун неужиткова саме через свою досконалість бо про яке тваринництво може йтися, коли серед тварин розрізняють а. Належних імператору Б одомашнених, В – забальзамованих, Г – сирен, Д – іграшкових, Е – окремих собак, Є – тих, що входять до цієї класифікації, Ж – тих, що бігають мов скажені. З – незлічених, І – намальованих найтоншим пензликом, І – інших, Ї – здалеку схожих на мух. Отож, серед непридатних класифікацій віддамо перевагу найпростішим. Двох категорій більше, ніж достатньо. Опонент, як і ворог, буває тільки один. Психопат чи невротик? Як дізнатися, хто є хто? Невротик зазвичай невротичний. Він невпевнений у собі. Ніжний і беззахисний. Він потребує подобатися іншим, через що буває непривабливим. Або навпаки – здається милим і завжди готовим допомогти. Однак його метушливість більше заважає, ніж допомагає. Його благальний погляд породжує бажання вбити і потоптатися. Це, власне, невротики хочуть як краще, а виходить як завжди. Це їхніми добрими намірами вимощена дорога в житлову комунальну контору. Невротики безпомічні в побуті, невротики сублімативні – це вони створили мистецтво і весь артистичний бедлам. Психопати рідко схожі на психів. Вони соціально адекватніші від невротиків, які завжди дивуються постфактум, коли їхній сусід, наприклад, виявляється убивцею-маніаком. Що? Не може бути така порядна, така інтелігентна людина? Я знав його стільки років, я знав його батьків, він завжди був таким ввічливим і приязним. Так, психопати ввічливі і приязні, а ще цілеспрямовані і наполегливі. Їхня патологічність співрозмірна лише з їхньою послідовністю, яку часто плутають із занудством. Психопат просто не може відмовитися від задуманого. Він йде до мети по трупах, а його добрими намірами вимущена дорога до травмпункту і банкомату. Невротики, як уже було сказано, створили мистецтва – психопати, політику і точні науки. Невротиками всіяні позацвинтарні поховання. Психопати складають пантеон найжорстокіших тиранів і найгеніальніших вождів. Психопати – месії. Невротики щонайбільше – апостоли. Невротики продукують ідеї, психопати ідеї втілюють. Невротики часто зневірюються, відрікаються, каються, просять цю цицю і безстроковий кредит. Психопати тихо вичікують і ніколи не відмовляються від задуманого. Невротики в суціль талановиті, мислять неординарно і творять непересічно, але найчастіше банально просирають свій талант. Іноді вони просто не можуть вибрати з-поміж своїх різнобічних талантів найважливіший і помирають від розгубленості. Геніями бувають лише психопати. Навіть якщо їхня геніальність цілком неужиткова, скажімо, вміння ліпити з гівна солдатиків. Особистість цілком зосереджена на одному вмінні. Психопати не бувають обдарованими різносторонньо. Гітлер – прісний живописець, Анштайн – містечковий скрипаль. Якщо психопат через якийсь катаклізм не може реалізувати свій основний дар, він залишається нерозпізнаним, мімікруючи в невротика. Невротика і справді іноді можна сплутати з психопатом. У них подібна психосоматика. Наприклад, і ті, і ті часто миють руки. Однак невротики роблять це від непевності і побутової амнезії. Я помив руки, боже, я помив руки, мені ж зараз вітатися. А психопати в рамках пожиттєвого протистояння з мікроорганізмами. Що, мої маленькі друзі, скучили за таточком? А ось ми вас з дихлофосиком, а ось ми вас з хлоринольчиком, а ось вам, мило, дитяченьки з дюксинчиком. Руки невротиків сухі і гарячі. Руки психопатів – липкі і холодні. Хоча буває і навпаки. Попри те, що клінічна картина як психопатів, так і невротиків прописана детально і повноцінно, в мистецтві мало переконливих образів одних і других. вожді, маніяки, легендарні скнари, авантюристи, полководці і т.п. В літературі, театрі, кінематографії радше знаки і маски, аніж повноцінні психологічні портрети. Можливо, через те, що сценаристи і актори здебільшого невротики, а режисери і продюсери – психопати. Ці два полярні типи мікшуються і в кінцевому результаті ми отримуємо нежиттєздатних і неправдоподібних мутантів. Почавши з тварин, птахів небесних та іншої морської сволоти, фауною хотілося б і закінчити. Насамкінець конче зауважити, що невротизм серед тварин явище далеко не рідкісне до того ж очевидніше. По суті, все в поведінці живих створін, що не служить кінцевій меті виживання та продовження роду, можемо трактувати як хворобливе відхилення. Ну, бо для чого бездомний пес, який цілими днями в пошуках їжі порпається по смітниках і ледве може забезпечити собі білковий баланс, з таким завзяттям і азартом ганяється за велосипедистами, витрачаючи дорогоцінні калорії. Для чого сорокам, ризикуючи життям, збиткуватися з котів? Чому бики ненавидять червону шмату? Адже це загрожує не лише окремим особинам, але й цілим видам. Сьогодні слушає Тон Джаз, а завтра родину продасть. Заради справедливості додам, що психопатія тваринам непритаманна. Все ж, як не крути, вона наслідок вищої психічної активності а не просто психосоматичних розладів. Тому з полегкістю можна констатувати, що тупі і безжальні убивці трапляються тільки серед людей. Постскриптум Я закриваю медичні картки, історії хвороби, журнал, розкладаю папери по шухлядах і замикаю реєстратуру. Робочий день закінчився. Виходжу на двір, відпинаю ланс, сідаю на ровер. Їду додому. Вона, як завжди, з'являється не знати, звідки, непомітно, з-за рогу чи з-за кущів, самовіддано біжить за велосипедом, тримаючись на рівні осі заднього колеса. Іноді я не витримую, зупиняюся і запитую. Ну скажи, поясни, для чого це тобі? Або хоч, як тебе звати? Вона ніколи не відповідає. Лише опускає погляд, посміхається і помахує хвостом.